njerëzit të hotohen, të habitin nga dinamika jetës, dhe gjitha këtu gjira të bënë që njerëzit vonë të kuptojnë se nuk janë marë ma atë që përket. Dersa i dërguar, i salallahu a.s. nga kaporosi duke thënë, min husni islami l'mërë i terë kuhu malajani. Nga islami i mirë i njëriut, nga shenjat që dëshmojnë se një njëri është formuar drejtë, si pas kuptimit islami, është që kënë njëri të braktis atë që nuk i përket. Njëri u mundë dhe që në korat saktuara, ma dhe dhe në vendet saktuara, të mirit më atë që nuk i përket. Dhe në moment një kënë njëri u mirit më atë që nuk i përket, nuk i takon ati, atëra i humbë shumë. Nga se, fillimisht e humbë të marrit më ma atë që i përket. Nga se aja është punë e ti, dhe atë duhet të abojë, dhe atë të bënë mësë mire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 dikush mund të të hoqë kanë betë dëjavë, thëmë se këto dëjavë nuk logaritën më. Po thuaj se erë Ramazani. Po thuaj se përëndëgjojmë t'ingullin e trokitje së ti në dyërë tonë. Njerët janë abitur tash, ose me debatët saktuara, ose me plemet saktuara, ose këtë thak shtot, a i bërek shtot dhe vrejt që pak nga muslimanet janë duke biseduar për Ramazanin. Janë duke u marë me te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 të kalën rësisht, dhe të dalim nga këmuaj, pandën një, pandën një qëllim të realizuar si duat. Shikur në ruar, musliman të hershëm, e, ata të cilët e kuptuan drejt muajnë në Ramazanit, i kuptuan vlerët e ti, i kuptuan mundësit e ti, që zotë i gjellewala i adha, i kuptuan, e, i kuptuan shanset e ti, që i ofranë,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 pas taj ku do të shkojmë, me këndë do të vizitojmë, dikush e ka brengën e ushqimeve, a thua valë këtë Ramazan, dhe dalim dikohen të hajmë, do një iftar, dhe bëmë së fyrt mirë, e kështë me dhe nga brengat më të ndushme të njëzve, ku është brenga e atyre që thonë, a thua valë, këtë Ramazan, do t'jemi më të devatëshëm, a kemi strategi, praktike, projekt të përfunduar tashmë,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 Qfar kemi vendusër që të marim nga mojë e Ramazan? Normalisht dikush do të përnë, në konë vëtës më agjeru. Ashtë vërtej të vërtejt e agjerimi, e duhet në do dhe kemi obligim? Mirë po, nga cili më katë ke vendusët të nduash? Që përjetësisht, kur më sthesh, më aty? Cili? Te idin më katë të tua. A kanë dhe një obligim nda i zotë që nuk je duke e kry si duhet, apo nuk je duke kryfare, e çet dëshiron që, që kë Ramazan të shënon fillimin e kryesë këtij obligimi. Qëll i a do të shërbën kë Ramazan kësoj radhë të duhemi më tepër. A do të shërbëm kë muaj i Ramazanit që kësoj radhë ti jemi më të lidhur. Që kësoj radhë ti ja, ti afalim ja në një tjetër. A do të bëjmë kështu? A do të bashkohemi?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 Do të tentoj të ç'adhurimet e mia, agjerimin, namazin, përmandja ime ndaj Teje, leximi i Kuranit, sadakaja, të gjitha punët e mira, o Zot. Un do të mundohem që gjitha këto të jenë me një cilësi më të lartë, të jenë të një cilësie, të një cilësie më tjetër, më ndryshe nga ato që kanë qenë më herët a kje gudzim të thuar zotet pështu? Thuaj! Dhe filloj që tani, edhe pse është vonë, mirë për nuk ka përfunduar mundësia, që tani filloj, që të hartash plane, strategi, jo përiftare, jo të gallëve të agjirimit, vëllahi, allahu gjellën gjellalu hu, kamë në ndihmu në agjirim, mëse boj gallë në vapës, mëse boj gallë në vapës, Nuk është kjo gali e jotja. E jotja është vendosështë të agjera është, që tani në jo të më kaqë. Po kësaj rodhe të vendosështë për një agjerim më kualitativ, më cilësor, që të mirësh me vetën tëndë. Këtë Ramazan, braktisin dhejat e panevojshme. Braktisi muhabit e panevojshme. Braktisi debatet. Letjet kjo Ramazan një muaj që i kushtuash vetës të ndë dhe vetëm. Leni gjërat e tira. Prej ta shfilo, prej ta shfilo që, sa më pak, të fu të shndroshtat dhe në internet, që të shikosh qëfar thakë kë, e qëka i thakë këti, e sija këthej këja ti, që të si, përqë, jetën në përqë, ju jo në konflikt, ma s'këndë, jetën në përqë, fillemisht të në të të të bësh pache me Zodin Gjellegjelalli hu. Pache me familjarat. Në pache me njerën përgjësi. Këj Ramazani në tjetë, Ramazani i paches. Të munduemi që gjëti Ramazani asken më sta lendojmë. Të munduemi gjëti Ramazani asken më sta afendojmë. Të munduemi gjëti Ramazani t'jemi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 Sa ma pak, sa ma pak, të tjera, e sa ma shumë, adhurim, sa ma shumë përkushtim, sa ma shumë përmendja Allahot e Zogjel, këtë muje kem na, këtë, e përse gjatë tërë vitë do të jemi kështot. Mirë po, të fillojnë për këti muje Ramazan, Allah në qofëse nuk fillojnë përmërsimin për muje Ramazan, po për kurët këmë i fillu, për kurët, kërështë të shonë sa jonë,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 ta ruajemi sa të ruhemi, kemi mundsi nga mëkatet. Qetani të përgatitemi që ta ruajmë syrin. Gjithmonë duhet miron syrin. Por ta kemi një ruhaj pasachme, në ruajë që të posaçme, të veçantë pa shkak të muajit Ramazan. Që sa Allahu xhallahu olen kët muaj na vlerëson më ndryshe. Pa i të ruajemi. Të mohë të ndëruar që nuk i kemi b uluar Dhë nuk vishesh si duhet. Duhesh të mbulosh, këtë kemi cikë disare, po s'paku mundohë që në Ramazan, s'paku mundohë që në Ramazan, mës t'i jesh arm e let, arm e let dhe e lir e sheitanit për të provokua rëp të Allah të gjëruas. Ruaj ju, ruaj ju, ruaj në vishën tënde, ruaj ju në eciën tënde, ruaj ju në daljen tënde, ruaj ju, Ose për shkaktar dikujt ti, ti zbehet, ti zbehet shpërblimi a gjerimit për shkakti heruaju, Allah nga se përësit madhe ki parazotit. Vëzë gjithë kushtetër, të gjithë ne të mobilizomin këtë dretim, që gjithë kusht të bënë punë në ti, që ti garanton vetë së ti fillemesh, që i si ku e nëruhuar, ti garanton vetë së ti,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 nuk është gjendje i arszakonshme. Të gjithë jemi mobilizuar. Kemi shpër një gjendje të arszakonshme në kuptim pozitiv ta presim muajin Ramazanit. T'i ja, dëshmojmë Allahut, Elwala, se ne O Zot, i më duk u gëzuar për këtë muaj. Ne O Allah, këtë ke çka kimi, i kemi, kemi përgaditur. Këtu i kemi, kemi fitë për para, më ta pritmë sofirin tonazot me nderuar te ne. Çe ti, çe ti O Allah ta ndrosh neve. T'i dëshmojmë Allahut këtë gëzim e jo që së përhanda pëjtash, të shgë një e raqë, farvope, si do tja bëj, vola nuk e di, së përhanda përhanda. Parë mëndoti, me tiri një njërinë telefon, me të thonë, kam dëshirë dë vitët ti, Musafer Nesër, përshambull, do t'i me familje, me gruë dhe me këmët vizitu. T vjen, regull, pretshut, të shpo mirë se vjenë, anin reguën mirë se vjenë e pretëshët, kur përfëndën telefonatën, ti ke haru me embyllë telefonin. Dhe po flet diçka, që a i po të ndëgjënë. A i ku gjëtë marë, ta zhë laqë, që është njëri e gjënko, pakos, që jam interesu me pritë, vallaj, po merë keqë mi thonë, a i po të ndëgjënë atje. A i bojët mirë? A knaqët? Ose kur të vijë shë një padisponim, shë një, një, një, një gjëndje të zëmët, akupton se cin ka veç bar cin ka vetëm një ngarkesë për ty se nuk je gzuar për orden e tij andron këso musafir andjeti allah po na dërgon një musafir që allahut na i fal mëkatet që allahut na ngrit allahut na fut në xhennet allahut na pajton me te musafir këroliti allah po e dërgon për të mirën ton të themi allah s'ti shka bojë malla nuk do të thës allah po të dëgjon unë pëlqej për ty e ti përbën dherë një temperatur një ditë pak ma të gjatur, tërë përshkëm. Andaj, të kujdesemi edhe në fjallurin ton, edhe në sqilje tona, edhe në gjendjen tona, ton, dhe në gjendje tonë, dhe në gjendje të kujdesemi, se si për po e presim këtë muaj që i kozë në ruar, të presim një dinjetoze, të presim në mënyrë me dhërrejtë më madhështore, letë gëzohet këmua e që nemi gëzohet më arë në le ta gëzojmë Allahun e madhë për ardhë në këti muaj, po këtë nuk mund të abëjmë po pregadit, këtë nuk mund të abëjmë pajdit vlerat e këti muaj. Andaj, unë dëshua që kësoj radhë me këtë piesë, të bëjë vetëm një thirjet për gjithshme, që të fillojmë të shkëputëmi nga disa, nga disa uh, fusha ku jemi kyqë, nga disa debate që imi fut, nga disa tema që pëmiri me të, të fëllumë nga dhe të shkyqemi. Dhe të kyqim interesimin ton në ardhën në muvejt Ramazan. Letjet, javën e kaluar, ka qenë në njëjarje ku e dyonë njëjarët saktuar. Ka qenë aktualitet, kryesuar njëjarët saktuar. Para dyave ka qenë në tapë aktualitet njëjarët saktuar. Gjitë ka, bë... ka pëshuar, ka shkuar, tash le të mbetet pëneve në topë në gjërja aktualitet i madhë le tjetë ardhe e muaj të Ramazan por në vjenë nga Zotë e Gjellë e Gjelalu aja e ka dërgu aja e ka bërë obligim të agjërojmë për ndaj le tjesë në më abetë të tonë në këdërëtim shikonë në ruar le të angajim ju në këdërëtim brengë ju në këdërëtim planifikim ju në këdërëtim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 e kam një pytje, të ishtamë në pyt, tashështë temperaturat jam pak makë ljarda, pa. edhe namaz me që samrat, a kemi drejt mu faljë pa qarapa, se tishka nuk om dhejt përgjigje në basë kërkimeve të mija, nëse këshët mu të mënajat disa këshilla, apo pa. i përgjigje pak matë adekuate. Inshallah, inshallah. Falemenderi. E... Um. Uh...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 Salamu alaikum. Aleykum, ussalamu të lla. Dhe isha një pritë një go? Po urna, Allah, përndëgjajme. Nëse më zëmë përshemë të rritit, e se të rritit e përra të Ramazonit, në ndëjë përshemë, a mundë në atërëm i këmë të ndërë përshemë të Ramazonit, e se akona e këshimë të rritit, e se rrështeshtë, përshemë. Po, përshemë të rrështë të rrështë, Filëmisht të dua të japë një përgjigje, të përgjithshme pas taj t'i këthejmë kësaj. Njeriun që fësë është në udhëthim, është jashtë largë bandit ti, është në udhëthim, atëra udhëtarit i lejohet me e prish agjerimin. Edhepse në që fësë ka mundësi me agjeru dhe nuk i bënë problem, më mirë është agjeran, mirë pa lehëcimin e ka, mundët me e prish. Por, në që fësë njeriun ka shku në udhëthim, Që udhimi realisht është i ndaluar fetarisht. Njëriu më shkon në detë për shemb në sezon ku atje ka përzierje burra, grah, lakurici, probleme me shkuatje. Andaj në sezon me shku në detë ku shkohet tash është ndaluar, haram. Dhe udhimi i njeriu pa nevojë për turizëm, për të shkuar për pushim në detë nuk konsiderohet fetarisht i lejuar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 Ma dhja së nuk është e lejuar, që njeri u në muaj në Ramazan të shkon në vende, ku i bëhet kolektivisht Allahut më katë. Ku zbret më ta në masë të madhe hidrimi Allahut gjelë në gjerari hu. Me falem më heret se njeri u duhet që të fillon të arrua në syrë në ti i vesh në ti i Ramazan, më te përse që është ruaj tërpëja është Ramazan, dhe përse gjithë mund dhëtë më rujnë. Tash me shku ni deri me prvoku veten denën kat mos në për mjedisën e për plazha të ndryshme ku Allah on e ruaj di çfarë bëhet atje di çfarë pamësh koha atje di çfarë çfarë çfarë marrzirash bunati Allah on e ruaj nga la kuricitia pamje tet tet irritueset ndal uara fetarisht me shkuta në Ramazan deri atje mendoj se kjo është çështje që, që besimtarit duhet më kushtojë vëmendje duhet më kushtojë vëmendje andaj mos shkonin ditën Ramazan Mos shkoni në detë në sezona ku ka lakurici, ku ka harame, ku ka uh, hapësir të mëdha që ndriu të bjen më kat, mos shkoni kurr atje. Po në veçëndërt, veçëndërt në Ramazan, a shkon një në Ramazan në detë Allah na ruaj. Duke e di çka bëhet në detë, se me kom në detë ti ska përzierje, njeriu për, për shembull e kop pri vaksinën e vet, nuk ka harame, nuk ka lakurici, nëse dikun ka mundsi kusht më shku ke diçka tjetër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 Abo të aboni qëjtje? Po, urna. Pse rritët lera e lezimit të Koranit në, në muajt Ramazan? Pse rritët lera e lezimit të Koranit? Në muajt Ramazan. Po, po, inshallah, tashtë regaj, inshallah. Sala, alejkam. Alejkum, salam, artëla. Unë tharë, gjdove e për e mirë, në Ramazan rritët lera saj. Pashka këtë, muajt Ramazan. Ka së është sezonë.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 Shëhru Ramadhan, e ledhi un zile fihil Kur'an. Allah u thëtë, muaj Ramazan është aji në të cilin ka zbit Kur'ani. Kur'ani është një që ka specialiteti Ramazanit. është që ka tete, po saqme, e veçantë, për e të arsyu edhe ngritë të qmimi lezimit të Kur'anit dhe shpërblimi i këti lezimi në muajn Ramazan. Kemi telefonatë të reinkuadrujmë Orda, orda, në këtë dhja kemë janë dhe në lidhë, orda? Esselamu aleikum. aleykum. <tune> e çart, e çart. Aleykum, salamu të <tune> la. Në dashka, në jo pëytë, në me të në kurse di, ka duhet me u falë, në drejtëm do me të në të kjibdes. E dhe është kërqë, nësë jam falë, që abëjmë dheri tashë. E qartë, e qartë. Esselamu aleykum. Aleykum, salamu të la. E është obligimë?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 fallën e dretimin e durët e kibles. Mirë po, nuk lejo që besimtare ose besimtareja të treguen të pak kujdesim këdretim. Për shambull, unë zikë u kibla, ka mundë si me, me pyth diken, ka mundë si me përdundë një aparat, mjetë, të telefonat, telefonat shumit se kanë këtë probleme në kibla. Për shambull, ka mundë si me e thyr diken, por ja, thot, spe gjoj këthet. Asë ja, bankështët, duhet me më mënë pak një mund, duhet me më mënë pak një angazhim, du pas taj, që vse gaban pas për pjekes të falet. Por në që se këdonë munden dhe kem ujtë me më, më mund, atër kjo është gabem dhe namazën nuk është në regull. Namazën nuk është në regull të falet jo në drethim të kibles. Kemi të telefonat e aleikum, në kuadrojmë. Selamu alaikum, shëjënës. Aleikum, selamu artëulloh. Do së në në dijtë shka dhe i teje. Ornalo, nuk di çfarë. Ëh, eh, shpresoj ku tako nënëzo i tham se sfalin namaz, ma bojn po ti na borx që kena, edhe manina nuk vazhdojnë. Ndoshta me ditë janë kadina vetë çfarë borx që kanë. Po. E çautalla. Çort. Ëh, ne joti misioneve tona të, të, çka thot feja? I kemi kushtuar një cikël, ë, do të thot një një një numër të konsiderueshëm të misioneve ja kemi kushtuar çështës së namazit. Duke përmendur vlera të shumta të, të namazit. Pastaj sot mendoj se njerëzit nuk janë venditur. Njerëzit e dinë se namazi është obligim ose është punë e mirë, por nuk dinë ish më tepër sakaç. Dua tuaj shpjegojmë, a e dinë çka do të thonë namazi? Është obligim, kështu të është është kusht dy i dyti fes, është kja. Si kërdo që i, i kam përmend me të shumë të në këtë emision. Dhe gjithë shumë nëndë të tjetë, nuk e di njerëzit rezikun e madh e braktisis e namazit. Nuk e di në ta se sa so keqë bëjnë me qofë se braktisis e braktis namazit. Nuk e di në ta këtë po. Nuk janë të nuk vedishme ta për këtë qështje. Në du aspegujm. aspegujm. në të aspegujmë. Nuk të aspegujmë vlerën e madhë të namazit. Qëfar obligimi ë i thjesht mesatar apo është një obligim madhor t'u shpjegojmë neza këtë çështje. Gjithashtu ndetuar t'u shpjegojmë do të thotë se çfarë më katë të madh bën ata që Elena Maz nuk fal. T'u shanojmë këtë çështje. Dhe Melina Lojet Levala, ajo që është interesuar me kuptu, besoj kuptim, besohet që ky kuptim do ta shpië me Lena Lojet Levala deri tek krye e këtij obligimi. Inkuadrojmë edhe në frontet të rradës urdhëni. Allo. Urna. Allo, selam aleikum. Aleikum selam. I kisha tre pytje. Po, urna. Uh, Pytja uh, parë ka po, papa, të dhejme uh, në amazin e natës. Në dëgjoni? Po, po, po, të dëgjoni më urnani. Pytja parë ka të dhejme në amazin e natës. Së fali një më të rekatë në amazin e natës reguish, por, kove të funit nuk përmë dhe në shumë gjumë, përme i së fali një më dhe të rekatë. Pasi i jakia këtu në intervin ku jetoj është shumë vonë. Në një në vjetë e gjyës dhe im sako është në 247. Kështë që nuk po mderë gjumin, i fali një në vjetë e kate, po fali 4 plus 3 7. Pykja, për pykja ime së a mund t'i klutoj për shemë o të nesimën kër fali në mazë dua, e, a mund t'i bajme në mazë në dy njetët, njetë për në mazë dua dhe njetë për, për në mazë natet. Pa za? Është short, kjo është short. Dhe, dhe, dhe, dhe këtu i platëtetë ka bënë update. Marrë abdes në banjë, patjetër shumë duket më lehtë, do të na kam më lehtë, por u po kam shumë veç veze. Dhe kur marr abdes normalisht baj bismillah, vetë ta kanë bëvë bismillah në banjë, dhe kur jam duke u falë, po kam veçese që po po më duket se ti bën bismillah e ke gjunat fokso Vengani etem që nuk po vaj besni la, por po marr fikta besë po baje me në nën. Jam e dhana kam jetë me vabismillah, por po qemi jam që kur jam duke u falur duke se duket se kanë veçveshë që thotë so që ti nuk ke abdest, pas ti nuk e ke përmendur emrin, po kam shumë veçveshë një çaj i lehtë. Është çort, është çort, inshallah mersrim. Është veti që foni ka shalejohet në namaz me me ledu çfarë do ajetim nga Kurani. Po. Oh. Ma ban halal, vë... selam aleikum. Salam. Aleikum, selam, aleikum, selam më të vrkëtë. Saj, për këtë pyqë që se parë, thotë falë në maznatë dhe zakonin që të falë njëmet rekatë dhe kjo është shum regu, shumë regullë, shumë mirë, elhamdulillah, zotë ju u forësovë në këtë drejtim, uh, që praktikoni sunet në peganberi sallallahu alai sallam, i cili gjithë dhe natë falë të nga njëmet rekatë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 Aterfolo para semorao flight. Falo para semorao flight. Gazë se që të dyja forma janë të preferuara dhe që të dyja forma ka pas nga asht e pegamersh që i kanë fal. Andai kuneri është i sigurt se mund të ngritet në pjesën e fund të notës. Dhe kjo kë zakonisht ndodh kur nota është më e gjatë, atëherë më e preferuar është që njeriu ta lë në mos notës në pjesën e fund të notës. Mir po, kuneri nuk është i sigurt se mund mbufshon atën. Në veçauri, në veçanti kur nota është e shkurtër, si sikurse tash më verës, atër falet për ase më në më flajtë dhe e kënë kërë problem. Parën që ofësë ndodhë që me ikë nga namazin atës, s'ka rritë me falë tërësisht, atë sa so ka planifikua dhe sa so e ka pasë zakon me falë, atër e bënd që të kompenzohen rekatët e humbura gjatë e, ditës kur është kuha namazit e paraditës, kuha namazit duha. Do tëtë që nga lindja djelit e deri gjysë muore para namazë të drejkës. Nga se kësu ka artë të smetim në hadith në Ashes, Erdjelana, cëla thotë se Muhammedi sërelasem sërëla, kur ishte i zën apo i smur dhe nuk mund të faljt e namazën në atës e kompenzante me po aqe rekate qift gjatë ditës. I faljt e 12 rekate në kohën e namazë të duhas. Andaj, lejohet bënë këtu kompenzime duke u bazu në këtë hadith. Se përkëtë që i mërë abdes, bënë vë Që të bëjmë asnjë veprim që nuk e ndalon feja. Dhe nuk duhet të hezitojmë ta bëjmë asnjë veprim që nuk e ndalon feja. Dhe nëse sharia e feja e lejon një veprim të caktuar, atë nuk duhet t'i lëjmë hapësir shejtona ta bëjnë vetëse pse e bon, pse nuk e bon. Prandaj, në vendin të banjit tonë që janë tashmë, ku është ndarë edhe pse është brenda një dhome, po është ndarëni ku kryet nevoja dhe vendi ku jeni me abdes. Po soshet është njeriu duke e tërhekur ujin e dërgon nevojën në në në kanalizim atje poshtë, nuk mbet asgjë nga nga nga ndërcira në në në në pjesën ku kërkon nevojën, atëra nuk kanë ndonjë problem të madh që tek vendi ku mirret abdesi të thuhet bismillah. S'ka problem. Dhe përdesov nuk ka problem, nuk duhet t'ja lejojmë shejtanit na bëjë bon pse thash, thash pse Allah ka lejuaj tharse sepse ulemat dietordë kanë liu dhe kaq nuk kineu ti raportash as ti ashtu shejtan tas nefsë tas kujt ti e bën një veprë që Allahu ta ka liuar po në qoftë se të duket pak çirënd çish më thon bismillam rana mirë rregull thuaj bismilla para se më në banjo, bismila, dhe paso i të mufut në banjë bismilla dhe pastaj futu me abdest dhe logarit se ka thon bismilla para abdestit dhe kështu edhe e largon vezvesën e të thënë bismilla në banjë edhe largon vizvesen, e largon vezvesën e shëjtanit se ti s'keton bismillah s'ki abdes. Po, unë e thash bismillah, dhe thash jash banjës, dhe shë në regull. Edhepse thash edhe me thom mrena të gveni ku mërë abdes, nuk ka të kjeqe. Por ja duket në ngarkes, s'prish punë. Parës e s'futin në banjë me më mërë abdes, apo, nëse, nëse një e do me kry nevojnë, i kry nevojnë, den nga banjë, pas që ka kry nevojnë, dhe me që mërë abdes. Thot bismillah, futet të gveni i uj Nuk e qanë kukën më matutje, a thash, a nuk thash, a bonamir, nga gjitha e këtu e në vezvese të shëjtojnë që dëshënë me ta që regullu koncentrimin në namaz, me ta që regullu përkushtimin dhe Allah e Gjelluar duke që namaz, dhe zë bërë mi aliu, nuk bërë mi aliu, më së mërë farë me këtë problem, ti ke bërë atë që duhet të bëhet dhe ketë në regullë dhe nuk lejo tashme që shëjtonit nash të ndërrot një këshiltar kinëse për po nga e dëndë të miren dhe të nga pengon nga namazion. Ondaj, ne themi bismillah edhe në banjo këtë të mërem abdes por në që se kemi problem nuk mund të themi ne thue para se të futesh në banjo bismillah e bë një hap dhe jetë të gveni ku më rabdes më rabdes dhe mërë fundet s'ka pos as do të të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 Do të nuk lehojt namaz me lezu haditha. E lezen surën fatiha, e në vend të surës lezen hadith, nuk ban. Por në qofës është ajet kuranor, atëherë lehojt me lezu qëfar du shë ajeti, në qofës është ajet kuranor, nuk përish pun, etër është në rekull. Allahu dhe në masë mirë. Kemi të të të nëtë, e inkuadrojme dhe në telefonat. Orna. Në këdia kemi të të të nëtë, apo ka ikur në linje, po shkak se patum një për dije pak më të zjeruar ndoshta ka iku lidhja por sidoqoftë derisa të lajmërohet një lidhje tjetër të të këtu kemi pyetje që kanë nga përmes SMS-it ë fatë desha me di të arsht harë mi rithë thot dhe mi li zoti që shpobleft nuk është mirë me i rithë thot a arsht mi li thot por në çopse për zbukurim dëshnatar duhet të jetë fëmra të në kohën e, e caktuar kërë nuk falë në mashtë. Kemi telefonat e unë në kvadrua si duket. Ornëre? Ornëre? Arës, selamat e rekom. Arës, selamat e rekom. Selamat e rekom. Nërës, darës ta me ty të tash me rekomendinë nëse më nëshmë avon të shmi të kërën kërën kërë klasën e parë, literaturë i s'klamet, i shka që amon me lezunë e libert njërë, i shka të më thonë i s'klamet. Pa, pa, pa, shumë. Selamat e rekom. Me ne që kjo pyjtëja është shumë e rëndësishme dhe shumë e vend. është një, me të vërtet, gjdo pyjtë që vijen nga në ju e vlerësoj, por veçanresht ato që kanë të bëjnë me edukim në fmive, me e, kërkesa praktike se me qëfar t'i angazhojmë fëmije ton. është me vërtet se fëmije ta është gjatë pushimit e, në qofë se nuk angazhojmë me punë të mira, ata mund të harojnë atë që ka mësuar, mund të, mund të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 Ju suret shumëta, po për shembull 10 suret e fundit, Al-Ma'un, Al-Kawthar, Quraish, Ara'eitu alladhi in a'ta'inak al-Kawthar. Ekstërmat suret e fundit të Kur'anit mirë më mësuesi më mësot. Për shembull për kat përmend trëmëjor, nuk ka ndargëse madhe fmiu më mësu dhat suret e fundit të Kur'anit. Kjo është diçka e mrekullueshme që në kadrin të përdorat në çdo zot pushimit. Nëse i din dhe të fundit, atë shkruajmë 10 para fundit.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 ose në libët që ka thjesësua në masë të madhe kushtet e besimi që fëmija mësën, që ka du më më besu në Allahun, që ka du më më besu në Melakit, e kështu më radhë që ka në libët të kësë natyre të, të, të, të ashtë mësë ta spesifikoj njëre nga tu, po ka mund gjesh nëse lemrujsh në biblioteka të liberit islame. Andemën e se me këtë kombinim, me këtë program, mund që fëmiju inshallah të përfiton gjatë pushimit gatë pushimit veror. E pastaj mbikëqë, sot që të ngarkosh fëmijën, ta marrësh ndonjë ligjëratë me, me hoqjen ose ti vetë atë diçka që të mëson, nëse kam ushtirë ka pasas që të mësoni kështu më radh, që për të soma ti për është shumë e kërkuar, nga se fëmiu gjatë vitit shkollor është i ngarkuar me mësimet e shkollës dhe nuk i mbetet shumë hapësir të mëson diç për të. Andaj mirë që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 Apo Ernest, nuk e li cili ishte, në dhe gjova Omar, dhe do të djarë, dhe ma më mirë është para, dja, se dja është dritë, është ndryqimë, është e mëni mirë, nuk prish puna tëmë. Gjithashtu të Enes është e mëni mirë, është e mëni bukur, ka borë një nga shabt e pegamiri, sëllallahu alësallem, në, në, në që se emri është Enes. A Ernest, Ernest nuk është e mëni musliman, Dhe nuk e di kuptimin e këtij emri gazet. Emri Huy. Uh, Gjithashtu emri Omar, Omar ju me A apo me E, Omar është emri i mirë. Është emri një njëri prej shokëve më të afërt pejgamberi, të pejgamberit, do të thënë Omerit radhiyallahu anhu dhe është një nga prishët e mëdhat të muslimanëve pas e Bubakerit Allahu qoftë i ngacur më tat. Ë uh, kemi telefonat e inkuadrojm. Orna Alham alaikum, onë jam një djali ri, një djali ri, një djali ri, po? Dhe onë shkaj një shkoll, edhe alhamdulillah e fali namazin. Ma sha Allah, ma sha Allah. Edhe për të jajem ashtë amoj me fal akshomin me jatsim bashkë, me flejt me herët. Po, po, in sha Allah. In sha Allah, ta është të japëm përgjitë, in sha Allah. Alhamdulillah që uh, së fa kemi menye... një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 Por hirta Allahut që në mund më mund të më fali namazin me kohë. Tentoj me fona namazin me kohë, kjo është më e preferuar për ty. Ën rras të caktuara nganjëherë, rrallë, kur kam me vërtet nevojë të madhe, lejohet të bashkohet por jo gjithmonë dhe edhe jo këtë bëhet traditë e vazhdueshme nga se namazi është obligim që të faret në kohën, ku ne vetë Allahu xhalleuallahu të ndihmojë që drejtëmë të bëftë shembull për të tjerët që tjere të tjerë të afon namazin, që duhet kudo që të jeni në punë, në shkollë, në rrugë, nga se kudë që jemi, jemi rëbë të Allah Gjellewala, ndaj nuk në vje torpë, që të falemi dhe tja shprem adhurimin të ndë Allah Gjellewala, kudë që, kudë që të jemi. Mirë, kemi tërmët e të re, e në kodrojmë, ordënërënë? Salamu alaikum, doa. Aleykum, salamu, doa. Kami mundësin e pyke? Po, po të ndëgjojmë, ordëna. Këshkojnë, se i zdi, ashtë ma, ma mirë me ra me duar, apo me ra me gjëllë. Se mu para prit 10 dhe njëhojshë më qërtej, se ne preferaj me ra me dur. Po. Këta nuk është një e fa me ra, fa me dur. E qartë? Këne këmë një atë hadifën që pengamire Liseleon më ka thonë, mësë shkënë një nësëjshë dhe me gjënë po, në furë më leves. E qartë? Po, a i në vasë është e vërtejtë qësë i sanë. Në qëllë atër të janë prijë? E dhe një. një, një çbëm shkoj të po, lomës vendos. Në axham qordo në axham shamu më së shkoin pas minutë minutë para fëm, se të mbyrë zonën jam i jakim drejt me falë dyra katë. E çorto dhe kjo e çort. Inshallah të arsëjë. Hajde selamu alejkum allahue. Aleikum salam, adhi, allah, Aleikum, salam. Uh, ranë, dur, a diu allahue te alejkum salam. Ë çështja me ran seçde me durr, a mi vendos durr për para, po gjener çështja e gjer tek dietaret. Apo nuk është çështje për të çortuar dikush për këtë punë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 Nuk më hoqë hadith. Andaj dua të them që nëse njeriu është bindë me një mendim, dhe në mendim, nëse natë mendim që është bindë, ka mbulesë nga ana dietore, nuk duhet shumë ngus. Nëse diu menden çmo, eki kaç zban kështu, kush të ka thon kështu? Nëse ka, ka, ka argument. Po nëse dikush e bën i vendim, për shkakut se s'ka thon kurkus nga dietar ashtu, s'ka argument po atë. Kur s'ka thon kështu më bo. Ku e kem suti kët? Atë po e çortoj.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 Njësh njëriu karsuje për më fal, për shkakun sikurse është arsyeja e namazit hyrjes në xhami. Pse po i fol drejtë qate? Për shkak xhamis lejohet më fal, edhe pse është para akşamit. Pse po i fol drejtë qate? Po i fal për shkak se kam marr abdes, duhet i folë dyrë qate abdes, nuk prish mua lejohet ekse marr. Andaj njëriu ka se bep, ka arsye, pse më e fal kë dyrë qat para akşamit?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 Por skarës ju veç po ka qefna filet të përgjithshme atër në këtë ku nuk leot mu fal nga se ka ndalu pegamberi sallallahu al-sum. Dhe kështoni me këtë mendim mesatarë veprojmë me të gjithë argumente që jam përme në këtë drejtim Allahu edhin mëse mire. E inkuadrojmë një të një të të të radhës. Uh, selam aleikum. Aleikum selam. Uh, dhe shtë një dëpykje. Po, orna. Uh, I kom të të gjemë, po shumë po në rehen në në zveti. E s'po më thon se po di ç'i shmiqes tumi për ti snallën, mi rre, gjelatish mi rre. Vish turre ta bitem. Çka të bën dish sa më shumë non mi nzetur rre, që s'u kalın kanë një herë. So janë mader, so janë so janë tritur ato. E i mozi, i mazes ti du të të sivog vitas. Po, po, po, e qartë, po. E dhe një pyetje, me po ander çabën, çka funj? Qysh e ke po ndër qalën? Eh? Qysh me po ndër, qysh? Qysh e, me po ndër qalë, për bu, tëmë ah, no, të shkate me thonë, shkate ah, ojnë. Po, po, në qalë, qëtar të jam vëllin në shalën? A, në të në mirë. A, të në mirë. Faktit që dhja më të rehen, kur janë këtë mosh, eh, ndodhin këto gjera. Ka kësi probleme. Më mënën e që për ende duhet të luat një rëllë konstruktivit këtë rë që flasin, pa sta edhe të përdori metoda inkurajuse për sabër, për tolerancë me zvete, me shpërlimit caktuara, kush nuk ja këthen, me nejnë, mire ndryshme që të evitojnë këtë problem që po shkaktuat me syre, madin nga njere edhe me, edhe me e, të ndërmirën masat. Aj që, për shambull, dëshmuat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 Ti mësoj fëmijët ton ta bëjnë dhikrin akşamët, at sabahot. Spaku të këndojnë sura Falaq, Nas, At-Kursi, to këndojnë ne aty në bë dua Allahu xhellahu o që Allahu xhellahu të zbret mbi juve mshirën, qetësinë, rehatin. Gjithë këto janë metoda që nëse i përdorim me linë Allahu xhellahu ala, do të ndoshta nuk larguohet tërësisht problemi nga se në këtë mosh dhinë ka sa fytën, por spaku në çoha zbehet problemi apo ndoshta i largohet në në tërësi. Andaj këto këto hapa që i përmend atë duhet më ndërmarr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 unë e vetë me po qabën nëndër nuk di qëka i bjenë. Elevë me i ka të dikujtjetër. Nuk di. Ese kjo qështë të jashtë, do të të të enderlidrë me afsi caktuara, me lecëzim caktuara që unë se kam. Dë nuk jam marë ndonjë herë, nuk kam pad në një interesim të malë që të mire me këtë lëmi të komentime të ndërëve. Por në qovë se njeri ju, do të të të shëtë qabën, më nuk me gjithë,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 Menezi këtu komendin shalat do të ishin të përstatshme në rastet ktila, hodin, të këtila Allahu e dinë më smiri. E në kuadrujmë të lënotë në tjetër? Urna. Të në tjetër? Urna, të në gëti. Asë në e pyte, ju bërë dhe e këtu në këtë tema, në këtë këtë, në këtë linë të balë në këtë tema. Po, po, urna? Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në që në njërë dhe tri që në ndoktenu që në poshojnë të zërë shqiptare. Të e samojt ku që nështë të këndër dërë kamunit lëkë du gajginit që këndër të të 6 njërë edhe që nështë halonë në vjera shqiptare. -a, a janë shqiptare të apo nuk? Qa janë Se shiptore, më kjo më kjo Se të? Në vetë, të në po, po, nuk, ma që nështë guri shqiptare nuk në kënë ku e shonë në këmën e dhe. Se nuk ka finë vëtë që e shonë në këmën e dhe të t E. E që ndonjëherë Sofie. Sofie do të eksitohet jo, që ç'është fat e vjer, ç'i nxitë të mallojë, i to ç'e çka të çet, për kusimit osmanik ne. Ë nuk vjen në rroftë, nuk dish jamë soframuri koçëzë që ndavëu, ç'e roi më shumë si të mëten e sof që ka vënë soframuri kuçëzë, e tak shog. Për ç'e tafiu atë ditën vetën ç'i thotë, nuk është gja de mon xhami, sepse është gjë gjoksë ç'i thotë. Po, po, ç'o. Për ç'e tafiu Bazonda, me bërën të bazëromba, me bërën hëshmimin e rinit, nuk e shokë njës. Po, inshallah do të mundona me edhon i komend për këtë inkuadrim in in të juaj. Falem neres. Ishte një inkuadrim i cilin vetën e ti do të kishte gjera që pajtoj me ta, po kishte gjera që nuk mund pajtoj me ta dhe mës pajtimin nuk nënkupton në nënqmimin e së përbuzin. Uh, është e vërtet, është e vërtet se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 admiton edhe vënin ton, edhe kombin ton, edhe fenin ton e kështu me parësi. Allahu xhelehu ala na ka mësuar që ne ta respektojmë kombëton, ta respektojmë kombet tonë, flasim gjuhën shqipe, nga se kët Allahu na, na ka mësuar, dhe na ka dhënë, po, dhe Allahu ka dashur identitetin shqiptar. Mirpo, kur bie fjala për shëmbull për Zogjë, ashtu kursoj për men Kanunit i Dukagjinit, ose për men Skënderbej, ose për ndonjë figurë caktuar, menje nuk duhet të, të shnohen në mite, por në çofse, në çofse dikush flet në drejtim të këtyre figurave me argumente, me fakte dhe shpalos diçka që skënditna më herët. Nuk do të na verbish me markat. Kjo është herë e kësut, edhe zguzon kush, me aprek, kush, kush me më aprik, kush zguzon të folë, mëse se kimponimi nuk bën më pas. Dhe çës di kush flet për shkakun për Skënderbeun. Pse duhet me konkërmik i kombit? Pse? Pse ta akuzojm Shqiptarinë dikujt me Skënderbeun? Pse? Për shkakun e sy. Unë mendoj se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 Dje që ka folet në Gjami, dje që ka folet në Qershi, dje që ka folet në televizion, gjithë vend duhet me di që ka me fol, duhet me di të ku je, duhet me di si me përdoj fjarurin, gjitha këtë duhet me pasë parësisht. Mirë po, nuk duhet ta kushëzojmë për shambull uh, qështën e e Skenderbeut, ose uh, kanunit, ose kujtë që varë, po i referëm terma që i përmanë t'ju më herët, uh, edhe,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 pak ma shumë se që kanë ditë për ta kalë zotë, athë nuk do të me kunë ngurtë, nuk do të hapurë. Se kene na pej qëllit të pikëm, kërkan për këtune, që zbën me kontestu, dhe ka që zotë e këtë njeri, s'ka kështët. Nuk do të lidhemi rathfigurave si në dajmiteve. I, I pa prekshëm është zbën me... Ja, ja. Zbën me ojtë për zotë në kurgja. Kësë Allah është i pa prekshëm. Zban me vol për Muhammedin sa osmanas, për ashti pejgamber, as për Isne sa osmanas, për Muesen, zbanu vol për ta kaç. Këta njerëz mbas ditën e Allahut azhjal. Nuk zban me vol kaç për librat e Zotit, për ligjet e Allahut, për Kur'anin zbanu vol kaç, qasë fjalëllë Allahut, ndasë për shkrimet e njerëzve, për njerëz të tjerë. Nuk zban me shajt, nuk zban me shpift për ta, nuk zban me akuzë kësh ndaluar. Kush do koftaj? Nuk guzon me shpift drejaskut. Në çuse kemi çase studiuze. Njerë historiian, këtë historian e ketë teatrit, studiuës i caktuar ka prova fakte, ka dëshmuar, për shembull, po them kushtimisht. Dhe ka dëshmuar se nuk çën ka puna si kena menupa, komandresha. Atëra pse me koncord, e as ban me vol për kët punë. U ndjen kanë disa debate shqiptare për Skënderbeun, për Nën Terez, për shumë gjëra që ne i kemi shumë ngurt, asë të gurto, s'ban me vol për to. Ne ndejmë se ata bojnë debate. Ata janë mos timan. As nuk kanë çvin me gjameve. Jan studiuës, analista të caktuar këtu më rad.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 Tengojm që po llojn faktë historike. Por ju të pozicionimi para praqëst, tush na ka bë, tush na ka bë, t'na ka bë kësh, na kalim rrapa çelë pik. Po na bë ç'i tani presje. Na punëna më shlojë çka masonj, ta kalat diçka masoj. Ne më shkëmë imponimi më dhun, se kjo është dhunë intelektuale. Me ushtru dhunë mjekën, me, me me me e imponu një figurë të aktuar edhe me e kushtzu për kafsin kombtare, në bazë dashurisë darmiçës që ndektin, nuk bën kështu po. Pra, po nuk bën kështu se gabemor kë pun.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 ai para argumentet, e para ne faktet historike. Historia risikuat. Po, historia edhe edhe, edhe e shkruhet nëse ka nevojë. Në nëse nuk janë përfshirë shumë fakte në shkrimin e historisë, ato në faktet pa mohueshme nuk bëhen më të jashtë, nuk bëhen më të jashtë kontekstit të shkrimit të historisë, do të futen brenda. Edhe për pernasmona, edhe për filon, edhe për të gjithë dhe të hapën dosjet, nuk fiksuemi parazja, ne e dim një zjenë, një sen e dim, se ne e këna po harin shumë islami që e këna marrë, qëta e dim, të të shka, dhe të mbetet e hapën për përshodim, dhe të mbetet, edhe përndrojës mëne, edhe s'ken nërbejua, edhe filoni, fetiuk, edhe këtë. Kanuni lë, lë, lë, do a gjithë, dhjetë që shumë për pru, dhjetë që ka konta, dhjetë që e kam po shqiptartë shirë Këtë është pëse duhet përinatit dikujt me mshilë këtë punët në. Jo, la, qëllë e këtë qëre. Hakëmarja me shqiptarë, që me mira shqiptarja vërë me zveti. Pikësh nga kanuni ka dalë. Privim i gruas nga dretët e sa elementare. Privim i gruas nga të rëzhigimia. E shumë gjë që kanë bëjmë me gruan. Robnimi i gruas. Skarpi shëriatit, karpi kanunit. Ndërsa pa drecishtë, jes jo, me dhe sharia oti jo valla çe ekim edhe kurani edhe kanuni çiti përpara çersh kaut kurani për grun çersh kaut kanuni për grun çer tekni kush e ka rrbnu grun kush e ka lënë grun rrapa kush e ka shtyp grun çura sharia ti feja apo kanuni çu se kanuni e ka shtyp thujlla publikisht thuj çiti e kana pa po sherrse mos më thon çu edhe kuran çka ko a ko ka diç kan kuran çe ja kana pa po sherrnase shqiptar thuja jer po jot filme paragjykime. Keq çka është keqje, tursh na kanë në vëlla. Islami, keq çka është mirë, na ka mir, arpi perëndimit. Kjo padrejtësi është kjo. Kështu bën këto. Edhe të mirat e të këqijt i dojmë së bashku. Për që mirë, atë që na mor mirë, thënë na të mirë. Për atë që na mor keq, atë na keqësh, kush do kufta? Por mendoj se nuk duhet me kon me paragjykime. Nuk duhet të jemi të mbyllur hermetikisht. I kemë marrë do kuptime edhe në mbyll. Mësoj skamu as thua as juas më ndruaj.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 E për ta me ta me pse ata mos më dol, pse ata mos më ditë, e zullojmë rreth pun. Pse mund të dij vetë filon e fistek kur kus bëjmë ditë? Pse? Jo kret kal modit. Kret kush ka kontribuar edhe me nikimik për kauzën e kombit edhe të fes? Ka më dhënë shesh. Të tonë le dalim shesh. Edhe kush ka bërë sherr edhe a le dalim shesh? Pse mu manipuluo? Pse? Mundi ti kërra, por po as nuk na pa mësi. Sa pa një shkollum, dikush tetë na gabon tek në historisë, dikush tetë na ka shkollu, historian uh, intelektual, çfarë ka qenë puna? arsikem at punën alhamdulillah kemë mundsi më mu shkollu lirinë kem mundsi ti kem hajde po shkolllohemi hajde po studiojm ti mbsim të punën edhe për gjithmonë çëshen e sapot tesëm për para bano me këtu punu tu kop rreth rreth rreth filoën të rreth fishtekut e ai çu kop këç me këto këto këto këto këto këto këto s'ka nevojë me do... këto pun pse vëlla pse këto pse këto unë në çemën e se, se friunika gabu e prezantoj argumente që nuk është kjo çto pse Ja 2 3 4 5. Sekuenca e faktë mia u rën zotni. Un ç'shemunaj. Ti mund të mos poqetu me mua, por duhet të më respektoosh se unë këtë mendim se kam sinë te xhepi, po e kam sinë se dikush ka thonjë çstoçi ia vlen më marr mendimin e tij. Saqë sho respektohemi, kushtecëm përpara. Po ta ngulfasi mendimin, apo ky ka qenë mendim që sa vjet janë ta dikush po e ndron, po qysh pse po e ndron? A ka arsye që po e ndron? Jo, ai ka arsye, atëra po pse penalmen rru. Nuk duhet ndryshimi ti tutemi.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 Kënë qësë ndryshimi vije, nga faktët, nga argumentët, nga njerështë e dishëm, të dëshmuar, atërës këmë që më tutë, ndrojmë kur të ko, lazëm e ndrojmë, ndrojmë sa problemë, në qëfë se në e vërtetunë se këna pasë gabim. Kjo është kushtët. Në e vërtetunë me faktët, me argumentët, se gabim e këni pasë post... të duke, e pranojmë. I pasë të nga miloh fakturët një kujtë të tërë. Nuk jem në ata q dhënu e të gruja, në gjithë e shëriatit. Jo, se kjo është e pa drejtë. Kjo është e pa drejtë. Shëriati i pagun faturët e veta. Qëta që ka thonë shëriati, po, qëtaj që qa ka pas keq, e së shërujmë, nuk për ishpunë. Dhe kanuni ku e ka pas keq, e që thash, ka pas shumë pasoja negativi kër popël për këti kanuni, kjo është argumentuar me fakte, atërë, ti pagun që të kërë faturët e veta.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 andaj munduochë të kurzon ti kujt nëse si konvenante shumë të çprurët historia e Skënderbeut ti kujt si pse po i pengan themën e kët punë kanë lindh e kanë, kanë minuar një herë me punën e kombit si të prej këtu te e ke rrënuar edhe kombën po kush të ka thonë Allah kush të ka thonë në çoftë po unë fy shpif ja akuzoj atë po po në çoftë i çase argumente me fakte mendesë nuk duhet kjo të jetë gjë uh, shumë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 t'i kursejmë nga manipulimi, t'i kursejmë nga dhuna, t'ofrojmë një ambjent studios, një ambjent të hullumtimit shkendësor në gjitha rafshët që në përkasën jeve. Edhe historike, edhe sociologike, edhe ekonomike, edhe qëfar dhe që ofshën ato. Të kemi qasë e studioze, të balafachohemi me vetë vetën të në guzimshëm dhe aty ku e shumë se kemi gabim me gudzim të alergojmë, e asë ban, këna gabu e hineko. E po jo gjithë kush, dikush një qinerë bon gabim, a i gjithë më mire ka. Dikush njëre i duke se si ka bo gabim, qeku që ka po ban. E po ka dal, mos gjykoj me një qinë standarde. Kush ka gabu, ka gabu, kush të qoftaj? E po mos gjykoj me standarde dhifishta. Kur gabon dikush, e rrisë me bojmë Allah, të kush të qka gabu kënjëre. E dikush ban shumë madhe, dhe të fish ma shumë se kë, ato ju s'ka dashje ju nat. Kjo atë nuk prodhon paqe. Edhe kjo nuk garanton ambient të qetë mes njevë. Nuk garanton se oh padresia është dhun që nuk duhet ta lejojm. Allahu ne është na udhzon në, në rrugën e drejtë. Allahu ne është na mëson të vërtetën. Edhe fetare, edhe kombtare, edhe çdo të vërtet, Allahu të na mëson si të vërtetë. Dhe nëse Allahu në që të na jap guxim me njëtë të vërtetë. Ka së ka pleqë di se këtë po s kanë s kanë guxim me një këtë Në Allah na doajë dhe guzim menë e vërtetë. Te Allahu na madhelus që të na mbështen, të na bën të qartë, të na bën të qartë pavërtetë. Do të na guzim të, të i jikim dorë për soi, sado që është çmimi i kësaj pune. Allahu na uzoft me kaç, po ja në fund kërkoj falje për telefonat që s'nduqe prit, por pyetja e fundit na mori kohë më tepër se që na mori mania, shpeshoj se të kam bërë një shqetërim të kuptueshëm ëpëse kjo tem mbetet varë e hapor e, në të armen, e ljusë që, e ljusë Allah në manuar që ky vend, ka njështë me që me di, ka njërdishëm, nda e ljusë Allah në gjëllevara që ata të aktivizohen, ata të ngritë nga gjumë, dhe me maturin, urësin, zjoarsin, me një përesin që Allah u akadhen, ta drejtojnë këtë popull ati ku duhet. Ta mësojnë ata që duhet këtë popull të denë. Dhe njëre përgjitë mund të dalim nga mitet, nga manipulimet, nga legenda të cëtët në kanë gullfatur vitet dhe dekatë më radhë. Shëkuj në ruar me kach për edho fund, Zotë, jë shpër lepë, derin të akimin arshën, mbetëshin në kujdesin e Allahot. Allahu i ruaj nga qdo e keqët dhe keqët dhe keqëbërës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>